El Nadal ja ha arribat al districte Sant Andreu. Per tots els barris d'aquest poble es respira l'ambient nadalenc amb més força que mai. Sobretot en aquestes festes el que no hi falta és la diversió nadalenca i aquest any no podia ser una excepció. El districte Sant Andreu proposa diverses maneres de celebrar el Nadal amb la família, des d'espectacles teatrals i cavalcades dels Reis d'Orient fins a concerts i cantades de Nadales. Tot i que algunes activitats ja s'han celebrat, encara teniu fins al 8 de gener per gaudir intensament del Nadal. Si esteu desitjant veure el Pare Noel, no us ho penseu dues vegades. Aneu demà a la cavalcada que es farà pels carrers de la Trinitat Vella a les 6 de la tarda. Si, per al contrari, sou dels que us agrada el teatre familiar i nadalenc, el Casal Catòlic de Sant Andreu us deleitarà des del 25 de desembre fins al 8 de gener amb una de les obres nadalenques catalanes per excel·lència, Els Pastorets. I si penseu que el Nadal, a més de ser divertit, també pot ser solidari, Aporta el teu graneta sorra participant en la recollida de joguines que ha organitzat la coordinadora d'entitats del barri al Congrés i els, i els indians el dia 5 de gener. Amb una simple joguina farà somriure a moltes persones necessitades. Com podeu veure, les opcions són moltes i molt variades, així que no teniu cap excusa. Sortiu al carrer i encomaneu-vos de l'esperit nadalenc de que, que desprèn el poble de Sant Andreu. passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la això és tot un poble que us parla i acompanya Cristina Paniello i Jordi Garcia. Doncs com ja sabeu, tot un pel pla és el informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem els titulars a dia d'avui. Un titular que ens porten a parlar en primer lloc de què entra en funcionament el nou centre d'atenció primària de la Trinitat Vella. El barri de la Trinitat Vella ha estrenat un nou centre d'atenció primària molt a prop del que s'ha substituït. El trasllat és a la mateixa pilla de Barsino, número, número 88. L'antic CAP, situat al número 7, 75, de moment quedarà a 8. Les noves instal·lacions són molt més àmplies, la qual cosa permet incorporar noves especialitats mèdiques al centre. Els professionals del centre són el mateix equip d'atenció primària que exercia el CAP antic. L'equip està format bàsicament per metges de medicina familiar, personal d'infermeria, de treball social, d'un turut odontologia i també personal, i, i també per personal d'atenció a la ciutadania. Tots aquests professionals segueixen oferint els serveis d'atenció primària que oferia l'altre centre, a més de voler millorar la comoditat dels pacients amb les noves instal·lacions. Hi ha atenció però, que hi ha una novetat. El trasllat del el nou edifici permet la incorporació de noves especialitats mèdiques, ja que hi ha l'espai suficient per fer-ho. El conjunt de l'equip sanitari ofereix serveis d'atenció primària integral amb activitats preventives i d'educació sanitària. A més, la nova estructura del centre també dona la possibilitat de fer el seguiment de malalties cròniques i de programes d'atenció domiciliària. En aquest nou centre, que ha costat al voltant de 3,2 milions d’euros, si podran visitar si podran visitar unes 11.000 per si 11 persones, la població de referència corresponent a l'Àrea Bàsica de Salut de la Trinitat Vella. Doncs aquesta era la informació que havíem de donar. Ahir es va inaugurar el Centre d'Atenció Primària a la Trinitat Vella. Però atenció perquè hi ha d'altres notícies per comentar-vos, com per exemple la urbanització d'espais públics on les obres de la Línia 9 estan aturades. El tram central de la Línia 9 està aturat i, com passen els blocs de pisos que estan a mig fer, les eines dels obrers continuen al lloc de sempre, com si l'activitat no hagués cesat. Les eines per construir la Línia 9 però són normes, tot i que no es fan servir ocupes, tot i que no es facin servir, ocupen uns llocs que veïns i comerciants volen recuperar. Per això la Generalitat i l'Ajuntament han acordat urbanitzar sis espais i retornar-los als barcelonins. La majoria d'aquestes actuacions seran definitives, és a dir que quan en un futur s'hagin de reprendre les obres de la línia 9, no caldrà tornar a aixecar les places o les voreres que ara es facin. El govern preveu començar les obres a principis del 2012 i acabar-les a finals d'aquest mateix any. Pel que fa al districte de Sant Andreu, doncs el que s'urbanitzarà serà la plaça Maragall i s'arranjaran els carrils del passeig Maragall. El conjunt d'aquestes actuacions aniran a càrrec del govern. Des del Departament de Territori i Sostenibilitat recorden que és una inversió molt menor que reprendre l'obra en el tram central de la línia 9 entre les estacions de Campus Nord i Maragall, que en aquest cas costaria uns 900 milions d'euros. D'altra banda, també van assegurar que tenir les 3 toneladores de la línia 9 aturades és més econòmic que en marxa. Tanmateix, el tinent d'alcalde d'Habitat Urbà, Antoni Vives, va deixar clar que l'Ajuntament no renuncia a aquesta línia de metro. Doncs esperem veure què és el que passarà aquest any amb la línia 9. Uh, també hem d'informar-vos que el Consell de Cultura de Barcelona aposta per la Fabra i Coats com a seu del CAC, del que és la, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya. El Consell de la Cultura de Barcelona recomana que l'espai de l'antiga Fabric Coats pugui ser la seu del Centre d'Art Contemporani de la Ciutat, en lloc del Canòdrom, en un informe preceptiu de, de diagnòstic de la situació del sistema públic d'art i de cultura contemporànies. En l'informe s'instal·len les institucions que abans de res estableixen una xifra perduta d'activitat al CAC, que ara per ara només es concreta en el so del seu director, Moritz Kuhn, abans de decidir-ne la ubicació. En tot cas, espais més cèntrics com la Virreina, la Capella i Arts Santa Mònica podrien també ser aprofitats pel CAC per a projectes específics. Doncs Una de les recomanacions més destacades de l'informe és que la remodelació de la xarxa no signifiqui una pèrdua d'autonomia ni d'identitat per les institucions implicades. S'ha de preservar la identitat, que és la font de la nostra riquesa cultural. Necessitem centres amb objectius propis clars i una missió Diferenciada és positiva la separació clara de models i projectes. No convé posar una marca potent per sobre de l'altra que debilita o en fa desaparèixer una, segons assenyala aquest informe. Respecte a la proposta de la Conselleria de Cultura de constituir una societat matriu que agrupi els diversos equipaments que s'ocupen dels discursos de la contemporaneïtat, el Consell de Cultura creu que aquest holding permetria que les institucions de Barcelona no competissin entre si i que, poder, i que poguessin competir amb les de fora. L'informe s'ha elaborat a partir d'una desena d'entrevistes a responsables de la política cultural de la ciutat, així com a directors dels centres d'art contemporani públics i de la Filmoteca de Catalunya. Doncs tenim d'altres informacions també per comentar-vos, com per exemple ara, ara si marxem cap a Naves dir-vos que els veïns de la plaça de la Mainada decidiran la reurbanització d'aquest entorn. Les obres de la plaça de la Mainada a Naves estan aturades a causa dels problemes econòmics de la constructora. Fa un any i mig van començar les feines de construcció d'un pàrquing soterrat que finalment no es farà. Ara els veïns residents a l'entorn hauran de decidir el futur d'aquest espai mitjançant una consulta ciutadana, tal com es va aprovar aquest dimarts al Consell Plenari del Districte Sant Andreu. Fa gairebé 3 anys se'n van treure els runeixadors i es va aixecar tota la plaça per construir l'aparcament amb 168 places que hauria d'haver estat acabat a la primavera, però les obres ni tan sols no van començar. Ara és un solar aixecat que els veïns hauran de decidir com reurbanitzar-lo. També hem d'informar-vos que, segons el que acabem de rebre, una informació, que hagin caigut dos premis al que són els barris de Sant Andreu. Uh, hi haurien dos números, el 3.643, que és el més matiner de tots, que són 60.000 euros cada sèrie, i el 62.718, aquests dos números, 3643 i 62.718 haurien caigut a Fabri Puig i també al barri d'El Bon Pastor. Per tant, eh, només el fet que hagi caigut al barri d'El Bon Pastor ja és una bona notícia pel que és el districte de Sant Andreu donat que el barri d'El Bon Pastor doncs com diem sempre és un dels menys afavorits de, de la ciutat.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 Novel·les, literatura infantil, guies de viatges... Aquestes, aquests llibres són donacions fetes pels baïns de Sant Andreu i es venen a un euro, una quantitat assequible a gairebé totes les butxaques. Doncs hem de dir que des de fa 10 anys la parròquia de Sant Pacià realitza aquesta iniciativa amb la col·laboració de l'Associació en Família Jesús Maria,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 Els voluntaris voldrien aconseguir 16.000 a final de, de, de l'any que ve. Per això animen els veïns a portar-hi llibres per vendre'ls i també per comprar-ne'ls. Molt bé, doncs d'aquesta manera, amb aquesta informació, nosaltres que hem recopilat algunes de les notícies importants a destacar a dia d'avui, i ara el que farem serà escoltar una mica de música abans de començar amb el nostre reportatge, un reportatge molt, molt nadalenc i que ens oferirà d'aquests moments la nostra companya Cristina Penia jo. Això serà d'aquí una estona. Fins ara. del balcó de casa a través d'un llençol bruguent el terrat indolent se'n passa un sol que és de mel la ràdio del Bares campa el Barça que aperta la mitja part. El 91.6 de la EFM Escoltes tot un poble A Radio Trinitat Vella Continuem amb el nostre programa d'avui Tal i com us deia Avui hem preparat un reportatge doncs, Molt nadalenc Molt afí Aquestes dates que estem vivint aquests dies I eh, és el torn doncs, De la Cristina Peniello Que ens informarà d'aquest tema els llums de Nadal ja il·luminen tots els carrers del districte Sant Andreu, els aparadors dels balcons i comerços estan guarnits i les parades nadalenques ja s'han integrat en el paisatge d'Andreueng. Tot està preparat per gaudir d'aquestes dates tan especials i quina millor manera de fer-ho que amb diversió. Diversió nadalenca. Entitats, centres cívics i culturals i casals del districte Sant Andreu han organitzat des del diumenge 11 de desembre fins al dijous 8 de gener un munt d'activitats nadalenques dirigides a tots els públics des de representacions teatrals, cavalcades dels Reis Mags, concerts, cantades a Nadales i concursos, fins a tallers familiars i infantils. El Pare Noel arribarà a les vostres llars la nit de la vigília de Nadal, però la Trinitat Vella arriba demà, 23 de desembre. Així que, tant els menuts com els més grans, sortiu demà al carrer per anar a la cavalcada del Paranuel, que començarà a les 6 de la tarda. Per saber com es desenvoluparà aquesta rua, parlarem amb la Comissió de Festes de la Trinitat Vella, que és qui organitza aquesta activitat. Concretament, parlarem amb Manuel Rodríguez, el president d'aquesta associació. Doncs eh, hem de dir que aquesta cavalcada es portarà a terme demà a partir de les 6 de la tarda i que podeu seguir el pare Noel pel seu recorregut des de la plaça d'Andreu Aballó fins a la plaça de la Trinitat passant per eh, Maria de, Mare de Déu de l'Horda, Foradada, Via Barcino, Tossal, Carretera de Ribes, eh, Penlliscola, també passarà per Pare Manjón, per Turó de la Trinitat, per Osona, per Mireia, pel carrer de Finestrelles, pel Torrent de la Parera, per Pare Manjón, tornarà eh, cap, eh, a dirigir-se cap a Turó de la Trinitat, Tossal i Galícia. I tal com ens deia fa un moment la Cristina Paniello, doncs, aquesta cavalcada del Pare Noel al barri de la Trinitat Vella és organitzada per la Comissió de Festes de, de la Trinitat Vella. Doncs aquesta informació és la que us podem oferir des d'aquí. Continuem amb, amb altres activitats. Des de la Trinitat Vella ens anem fins a Sant Andreu. Allà al Nadal té un fort lligam amb el teatre si sou dels que voleu gaudir d'espectacles teatrals sense haver de renunciar a l'esperit nadalenc, us recomanem que aneu al Casal Catòlic de Sant Andreu a veure una de les obres nadalenques catalanes per excel·lència, Els Pastorets. Es tracta d'una dramatització divertida i entranyable que gira al voltant del naixement de Jesús. El dia de Nadal, és a dir, el 25 de desembre, s'estrenarà a les 9 del vespre aquesta representació. Podeu anar-la a veure també el 26 de desembre, a les 7 de la tarda, o bé els dies 7 i 8 de gener, a les 6 de la tarda. L entrada general és de 6 euros, així que aprofiteu l'oportunitat. Per a aquells oients que encara no ho sàpiguen, el Casal Catòlic es troba al carrer Pons i Gallarza número 58. Les obres dels Pastorets, que sanifiquen arreu de Catalunya, connecten també amb el públic degut al seu caràcter popular i amateur. En el cas concret del Casal Catòlic de Sant Andreu, l'equip artístic i tècnic que coordina aquesta sanificació, així com els actors que hi intervenen, en general són andreuencs i socis de l'associació. Però quins requisits ha tenir una persona per actuar en els pastorets? Com es prepara un espectacle d'aquestes característiques? Què s'amaga entre bambalines? Per donar resposta a aquestes qüestions, entrevistarem a Josep Maria Pardos, president del Casal Catòlic de Sant Andreu. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. De quines edats són els personatges que, que trobem sobre l'escenari? Bé, hi han actors que venen dels... 5, 6 anys i n'hi ha 20 o 70. 80. Està molt, molt repartit. O sigui, hi tots els nanos que fan papers de, de dimonis i després pues, pastors així, de, de, més petits que també formen part de, de, de l'Esbar Maragall que és una secció del casal de la secció d'escacs, de diferents seccions i participen també els pastorets i llavors hi participa gent, socis, i alguns que no són socis també, doncs, de diferents edats. O sigui, és una una barreja, diguem, molt, molt, molt repartida. Uh -huh. Bueno, una, una obra per, per tota la família, no? Dirigida a tota la família, no? Sí, sí, de fet, és una obra, diguem, típica d'aquestes dates i que, d'alguna manera, tothom espera que, que arribi ara al, al Nadal i aquests dies per, per veure la, la representació de cada any, vaja. Sí, sí. Ja sabem que els actors dels Pastorets en general no, no tenen una formació teatral, però quines qualitats han de tenir? Bé, bueno, molts, això dels Pastorets és com l'inici amb, amb el teatre, no que tinguin una formació, alguns que són ja més grans i sí que han fet millor també ha altres obres, però una mica és com, com el bateig de, de l'activitat artística. Llavors, aviam, nosaltres no demanem cap tipus de requerit especial, sinó no, en general són nanos que comencen, que volen participar, i, i els actors posen a anar... Persones que almenys al seu moment van començar fent papers d'aquests de, de dimonis i dels petits, o algun, que a la millor també té més allò, aficions pel teatre, però l'única que demanem és evidentment pues, que s'han de els textos de, del personatge que hagin de fer, i assistir mínimament als assajos que fem durant l'últim trimestre de, de l'any, a partir de setembre, octubre fins ara a finals de desembre, i eh, normalment doncs, han de vindre un dia a la setmana, els nanos venen un dia el divendres, i els altres, els que tenen més, més, diguem, més text, més personatge, normalment ensegem una hora o així, una hora i mitja al dimarts, i també una hora el divendres. Mhm. Mm Suposo que també teniu alguna espècie com de planificació no? respecte als actors per si hi hagués algun tipus de contratemps, vull dir, teniu... Sí, bé, nosaltres eh, normalment fem unes cinc representacions, aquest any només en podem fer 4 perquè, o sigui, ara fem fix el, o sigui, el dia Nadal, Sant Esteve, i llavors depèn de com vénen les fes, totes les quarts de setmana, fem 3 o quatre representacions més. El dia de Reis no, no es fa normalment el dia 1 tampoc. Llavors això vol dir, clar, que si per exemple, no sé, dels, dels nanos que fan de fúries, de dimonis hi ha set personatges, doncs clar, mm, si fem 4 dies, doncs pues, eh, normalment hi ha 28 cosetes de sortida. Eh, llavors el que procurem és tindre de cada personatge almenys un parell de, de persones o de nanos, de nois, que puguin fer el mateix, el mateix paper, i ja sigui perquè un es pot posar malalt, o bé perquè eh, també per, eh, hi ha dies que alguns no poden vindre a la representació, no? perquè els, els, els, tots els dies no, no ve tothom. Després el que ens passa a vegades és que diguem, els personatges dels nanos, és a dir, que això dels dimonis ens, ens, ens, fem, diguem, amb, amb, amb, ens sobren per nanos que volen fer per, per, personatges. O sigui, estem amb 24 o 25 nanos que, que han de sortir i a vegades tenim dificultats per combinar el dia que poden vindre ells de manera que tots puguin sortir almenys aquestes quatre representacions. Uh -huh. Els altres papers, que també hi ha uns 14 o 15 personatges que tenen text, també aquests doncs, procurem tindre dos persones com a mínim, i en algun cas hi ha persones doncs, que saben fer més d'un personatge, doncs, perquè anteriorment havien fet un paper, i a potser millor han volgut canviar, no? i han, també l'han après. Uh -huh. Llavors, això em permet, doncs, clar, una mica fer aquest, aquest, aquest, posar aquest punt de de dies d'actuació, amb persones que poden vindre, que, ui, que el mateix dia que venen puguin, puguin sortir els, els pares i, i els fills, perquè també volen sortir junts. En fi, vull dir que és una mica complicat, però finalment normalment sempre aconseguim quadrar-ho. Mm -hmm. Perquè l'obra sigui un èxit és necessari fer un, treball, un gran treball previ darrere de l'escenari. Eh, quan vau començar a preparar l'obra? Uh, bé, bueno, nosaltres, o sigui, un moment comencem al setembre, comencem una mica, fem una primera reunió, quan bueno, enviem una carta a tothom que està interessat o que participar-hi, i fem una primera reunió on es fa una mica el primer plàning de dir quins dies ho farem, uh, quins dies assajarem, uh, quines persones segueixen o no segueixen, millor l'any passat uh, no volen ja continuar, si n'hi ha de noves... I a la vegada també fan una mica dos o tres eh, grups o equips. Una part és la part diguem, més de, de tècnics que és la part de, bueno, de trets, d'aire, de, de decorats, de tot el que són de la part de llum, de so, tota la part més tècnica, no? Després hi ha un petit grup que se cuida més del tema del maquillatge i després un grup que porta tot el tema del vestuari, eh, perquè... Que, nosaltres tenim aquí doncs, un vestuari propi, tenim decorats molt antics de fa molts anys, no? I llavors hi ha unes persones doncs, que s'han convidat de revisar abans de començar el vestuari, portar-lo, si s'ha de portar, -los, portar, -los, portar -los, netejar, la tintureria o rentar on sigui, uh, després veure que tot estigui doncs, en condicions, la, les, les, les peces de trets o es necessiten, no? I aquests quatre, tres o quatre equips són una mica els que van coordinar això. Això comença al setembre, i la part sobretot de scenari, decorat, llum, refassar coses, tot això ells no els van trobar també eh, semanalment i van una mica una mica avançant, encara, bueno, i encara aquesta setmana que tenim, a pesar que anem preparats amb temps, sempre a última hora hem de córrer. Uh -huh. Ara estan acabant de muntar i el que són els focus, perquè els focus, com que la sala d'actes que tenim, també es fa servir per altres actuacions, fa el tema de les llums sobretot, es, es, es fan diguem, canvis, es, es mouen, i llavors ara aquesta setmana és la última que aprofitem ja, perquè sabem que no hi haurà més, dic més, que tocarà el tema de la llum per, doncs, entrar bé, enfocar els punts per on sortirà el dimoni món sortir sortiran els uh -huh. anys, o coses que, a més, més, diguem, ja que estan prestande alerta. Ja. Uh -huh. M'agradaria que comentis una mica com és l'escenografia dels Pastorets. És artesanal, no? Sí, bàsicament, a bé, amb tot el que són decorats amb, amb, amb paper i tela, són decorats molt antics, que són propietats de, del casal. Actualment uh -huh. l'obra que fem més, el, el, el que és el Lluquet i el Rovelló de, el, de Maria Font i Torres, una adaptació també nostra, no? però bueno, bàsicament l'obra és aquesta, anteriorment s'havia fet una altra, llavors tots els decorats són, ja dic, molt antics i després uh -huh. ah, pues, tot el que són eh, coses que tenen més de, de volum, que són pues, unes cases o algun tip un pou, eh, el bosc, eh, coses uh -huh. així és coses artesanals i fetes de fa molts anys, dir, mm -hmm. tot el que és la part de l'infern, sí, sí. cada any procurem renovar alguna, alguna cosa bueno, renovar més que res perquè si fan molt bé o que hi ha millor hi ha algú que té una idea, doncs podríem fer això sobretot amb el que són els efectes de, de, de l'infern i que ens surt el timon i aquestes coses, no? Llavors aquest any hem fet, doncs, per exemple, tot una, una zona de l'infern amb un trono nou i... i perdó... Amb, amb un trono nou i tota una sèrie d'elements per, per donar una mica més de, de novetat i de, de cosa nova. Uh -huh. No és una escenografia que sigui professional, però sí que està molt ben elaborada, no? molt, molt ben cuidada. Sí, nova, sí, eh? sí, sí. Uh -huh. aviam, aquí tothom els que participen, tothom ho fa de manera aviam, voluntària i sense cap tipus de rumbar, de, de pagos, ni... tothom ho fa per poder col·laborar tant els actors com els tècnics, no? i això no vol dir que, que, evidentment, per fer els pastorets, no les finalitats que se'ls si no hi expliques, doncs que, evidentment, vull dir, eh, la gent que ve, a part que paga una mínima entrada, doncs que s'han de fer les coses bé, de d'aprendre els papers, mm -hmm. eh, dir el text també, eh, no en pot saber més o menys, no, però menys s'ha de, de fer l'esforç d'aprendre el, el, el teu personatge. Igualment, mm -hmm. per la part de decorats, de llum, d'això, doncs també és gent que, que bueno, qui ja dedica moltes hores i molt temps, perquè pues ve eh, també els efectes, els canvis d'acordats, pues, que siguin allò que no hi hagi molt, molt temps mort entre una escena i un ja està bastant tot molt estudiat, de manera que l'obra que ve durar unes dues hores, més o menys, un bueno, uh -huh. parell d'entre actes, pues, que tampoc eh, hi hagi l'obra. Cada vegada que hi ha un canvi d'escena de s'està tres hores per muntar uh -huh. el següent d'acordat. En general, els, perdó, els pastorets en general són, bueno, han estat sempre com la cantera on s'han format molts dels actors que triomfen avui dia al teatre i a la televisió. Han sortit eh, actors dels pastorets del Casal Catòlic de Sant Andreu? Sí, bé, a totes les entitats, normalment els pastorets, és moltes vegades això a la base d'actors, nosaltres aquí el casal, i hi vol quatre entitats hi ha gent que avui són eh, coneguts, però sobretot actors que Sí, que hi és algun pas, nom, de Sí, va no, bueno, tenim uh, hi ha aquest Jordi Managelotja, a Carme Adri, a Joan da, a Jordi Revellons, sí. unian molts, però aquests també és actors. El Jordi Rebellón, perdó, si algú no l'ubica, és, el... bueno, és conegut pel paper de Doctor Vilges en la sèrie de l'Hospital Central. Sí, sí, hi ha fet, fet coses a però potser uh -huh. un sigut més conegut és això de, del Doctor Vilges. Sí. Uh -huh. I després el Jordi Managlóig és un actor que surt molt al Teatre Nacional i Catalunya. Papers, eh, bueno, de Catalunya. Surt papers, bueno, a sèries d'aquestes de Vendal Pla, aquestes sèries, a les cordes, d'aquests. Sí, sí. La Carme Abriu també està sortint clar, a la Riera la, Riera, la Riera també sumat, sí, sí. Sí, després, bueno, n'hi han... N hi ha d'altres vull dir que la Jos Batla em sembla eh, eh, que feia molt l'obra aquesta del mètode Rohom, que és una noia que bueno, és vesar Andreu, potser uh -huh. no és bé bé del casal, però també he fet o segui Andreu a per la casa de líbia hi ha altres entitats que hi havia molta afició al teatre. Uh -huh. lavvor ens posigui pues, sí, moltes d'aquestes persones van començar de petits amb pastorets. Abans, habitualment, es feia teatre cada 15 dies, així, aquí a l'entitat. Això ara està més difícil, uh -huh. però era molt, molt habitual cada 15 dies feien, no sé, una setmana feien cina, abans al centre, dèiem, uh -huh. i l'altra setmana feien teatre. Uh -huh. el qual dir, hi havia un gran moviment de gent per, per fer teatre i fer per fer. No? Doncs moltes gràcies eh, per molt explicar-nos com serà l'hora dels pastorets, Josep Maria Pardós. Us exigem molta sort de cara a l'estena dels sí, pastorets. L'únic que si sí, quasi us dic una mica d'això que he els dies que són el dia 25 de sí. no, al vespre, uh -huh. el dia 26 que sí, fem a les 7 a les de, de la tarda uh -huh. uh, llavors farem ja el dia 7 i 8 de gener, gener. aquests uh -huh. setmana que ho farem a les 6 de la tarda i bueno, el preu de l'entrada són 6 sí, euros, 7, no? 7, 7 euros doncs, gràcies també a vosaltres per, per donar-nos uh, aquest tipus d'entitats i d'activitats moltes gràcies Molt bé. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres de Sant Andreu ens traslladem al barri del Congrés i als Indians, on el Nadal també es viu amb molta intensitat i sobretot amb molta solidaritat. De vegades ens oblidem que aquesta època de l'any pot ser també molt trista i melancòlica per als més necessitats. El barri del Congrés no només volen recordar-se d'aquestes persones, sinó que a més a més vol ajudar-les, aportant el sobrinet de sorra. És per això que la coordinadora d'entitats d'aquest barri ha organitzat el dijous vinent 5 de gener una recollida de joguines per als més necessitats. Tothom que ho desitgi pot apropar-se a la plaça del Congrés per deixar la seva joguina des de, 11, des de les 11 del matí fins a les 6 i mitja de la tarda. Per parlar sobre aquesta iniciativa solidària tenim aquí amb nosaltres a Francesc Iurana, representant de la Comissió de Festes del Congrés i els Indians. Hola, molt bon dia. per participar en aquesta recollida de joguines, cal que sigui necessàriament vaí del barri al Congrés o pot ser de qualsevol altre barri? Bé, per participar voleu dir... Eh, en la recollida, obtenir, exacte, en la, obtenir, obtenir la recollida de joguines. A la, a de la recollida. Uh -huh. Principalment eh, està organitzat eh, des de tot l'any a base de fer una llista de necessitats que uh -huh. organitza l'assistente la social de la parròquia de Sant Piós de Zé i també eh, les càritas del barri. Uh -huh. Llavors, davant aquest recull, pues, es fa una distribució per sexe i edat. Uh -huh. Concretament, a quin tipus de persones necessitades van... Bueno, aniran destinades... Famílies, regimades... amb penòria econòmica, amb uh -huh. criatures. Uh -huh. I eh, també... En, bueno, havia també sentit també que també anirien també, destinades en una escola de disminuïts psíquics? Sí. També? Bé, podies... Si em permeteu fer una miqueta de història. Sí, sí, sí, sí. Veure, els orígens quasi els desconeixem perquè fa bons anys i sabem que ho va iniciar a la parròquia de Sant Piu de Zéa, no? Llavors, uh -huh. tal com ja he dit, durant l'any, l'assistente social i el Càritas fan una llista d'aquestes necessitats. La recollida és el dia 5 de gener, com uh -huh. bé heu dit, de les, di les 11 de la bueno, a les 18 hores. Eh? Uh -huh. Llavors, aquesta hora és quan ja comença la cavalcada del barri, i llavors doncs, ja eh, s'atura la recollida. Uh -huh. Llavors, Allem això es fa als portals de la parròquia i l'organitza aquesta coordinadora d'entitats congrès indians i només acceptem joguines noves mm -hmm. llavors, la destinació és, són aquestes llegistes i a més les cases d'acollida provisionals del barri, que són per a infants amb problemes familiars com per exemple i som, Minerva i la, la llar Claudina llavors aquest any tenim una, una altra novetat d'un altre col·legi que són de discapacitats, que tens ha demanat el nostre ajut, i és el Col·legi Sants i Innocents. Mm -hmm. eh? Llavors, si ens sobren, que moltes vegades ens sobraven, mm -hmm. també ample un cotxe ben ple i es porta a l'Aliança del Poblo Nou i que organitza una recollida o bé per Ràdio Barcelona, Ràdio Estel o per la COPE. mm -hmm. Eh, aquesta iniciativa ja la porteu fent de, des de fa mol, molts anys, eh, esteu contents amb la implicació que mostra la gent? Molt, molt, cada any ens sorprèn la caritat de la gent uh -huh. Per Nadal hi ha moltes campanyes que s'engeguen per recaptar diners per als més necessitats però no ens adonem que amb una simple joguina també podem fer feliç a, a moltes persones, no? Exactament Exactament també uh -huh. ara, a la campanya de Nadal, el barri ha participat a la recollida de diners per la marató de TV3. Uh -huh. uh -huh. Creu que aquestes accions solidàries s'haurien de promoure no només per les vacances de Nadal, sinó també durant tota ojalá, la resta de l'any? Ojalá, però bueno, tothom té les seves necessitats i bueno, és en aquests moments puntuals quan sembla que el cor eh, s'endolça i es eh, pensa més en els altres. Uh -huh. doncs no sé si abans d'acabar vol dir alguna apunt més agrair que ens hàgiu convidat uh -huh. i agrair a totes les entitats que participen a la nostra coordinadora, que és una federació és una federació i que estan implicades moltes entitats del barri com uh -huh. per exemple la l'Agrupació Congrés de Teatre que uh -huh. també porta l'ESBAR Joventut Nostra l'Associació de Fes dels Indians l'Associació de Veits Congrés Indians la Unió de Botiguers Congrés Indians, la Casa Acollida i Som, Afap i Osses, que són centres de disminuir psíquics i físics, la Penya Barcelonista Congrés, la Foca, que porta el Comèix Just, el Casal del Alcaliu i la nostra Comissió de festes del Barri Congrés. Si sí, doncs... em deixo alguna, ja perdonaran, però si demanem, tranquil. Ja... tranquil. Doncs animem a, a tota la gent que assisteixi a la plaça del Congrés els a la seva joguina el dia 5 de juny. Els a partir de les 12 del matí als portals de la parròquia Sant Pines de Desa. Uh -huh. Doncs moltes gràcies Francesc i per la seva atenció. Activitats com aquesta doncs, que organitzeu demostren que el Nadal, a més de ser divertit, doncs, també pot ser solidari. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Des de tot un poble us hem ofert només un petit tas de les activitats que es planifiquen en aquestes festes. Si voleu consultar tota la, la programació nadalenca del districte Sant Andreu, així com dels altres districtes de la ciutat, entreu a la web www.bcn.cat Nadal. En aquestes dates tan senyalades hi ha moltes coses que ens omplen de joia. Guarnir la roda de Nadal, muntar el pessebre, escriure la carta al Pare Anuel i als Reis Mags, donar cops de bastó al cada cagatió, assaborir la gastronomia típica nadalenca... La veritat és que la llista seria infinita, però totes aquestes tradicions i rituals no tindrien cap sentit si no poguéssim compartir-les amb la família i els amics. Compartir el Nadal amb els nostres, aquesta és l'autèntica essència de Nadal que hem de preservar. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies Cristina Penillo per haver elaborat aquest reportatge de dia d'avui. I hem de dir-vos, tal i com hem començat el programa, que ahir es va inaugurar el Cap Via Barsino i precisament d'aquí uns moments, després d'aquesta petita pausa, en parlarem. Fins ara. sol ja s'ha aixecat. Els núvols van de pressa. I la tempesta ja ha passat. Enrere la porta, un mirall m'està mirant. És la dolça rigalla, que de mi s'està mofant. Ella m'odia, el camí serà molt llarg. Marxo de pressa i no para't de cridar. Mira-me, la meva vida no val res. Mira-me, oh, oh. va arribar la matinada i altre cop al seu costat sense aquella rigalla. Les ferides fan molt mal. Ella m'odia, al matí se l'endura. No vol tornar, -hi. jo ja sé que és massa tard. Mira'm bé, la meva vida no val. Mira'm bé, oh, oh, oh. mira'm bé. La meva vida no va Que passa a la Trinitat Bella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada mitjodi tot tu pobla. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Recordar-vos que tenim dues vies de contacte. Una és el número de telèfon, que és el 93-345-6454 i l'altra és el nostre mail, que és informatius@rtv-midxfm.com. I avui doncs, volem parlar de salut i volem parlar dels problemes respiratoris amb una convidada que ja fa força temps que ens acompanya, com és l'Anna Clara, que és infermera de pediatria del CAP Via Barsino, que precisament ahir va ser el moment de la seva inauguració. No? Hola, bon dia, què tal? Bé, avui parlarem de problemes respiratoris i bàsicament començarem amb la tos. La tos és el segon motiu de consulta d'urgències de pediatria provoca més sensació d'incomoditat al nen. Així, la definició seria el mecanisme de defensa útil per al manteniment de la, la neteja de les vies respiratòries. Eh, aquesta tots eh, potser, humida i seca. Humida és necessària, mobilitza les excepcions, i la tos seca és irritativa i crea més incomoditat al nen. Què ha amb aquesta situació? Bé, doncs ingesta abundant de líquids, controla la temperatura corporal i humitat de l'ambient, evita una temperatura i sequerat ambient excessiva, imagineu a l'hivern doncs, que les calefaccions molt altes, no? això no va molt bé. El rentat de nas, si, si escau, sobretot abans de cada àpat, val? després elevar el cap del nen una mica durant la nit, eh, evitar caure, L'exposició al nen a irritants com el fum, els gasos. tot aquest tipus de, de coses poden provocar encara més tos bé? També volia comentar de la dísnia. La dísnia és la dificultat per respirar correctament del nen. Eh, la valoració, a veure, a vegades pot ser lleu, moderat, greu. I també eh, hem de valorar la freqüència respiratòria, la coloració, les mucoses, sibilans, pitos, aleteo nasal, la musculatura costal, intercostal. Nosaltres valorem a través del pulsiómetro i també la freqüència respiratòria. Val? Ademà, si valorem del distreix respiratori, pues, eh, també a vegades els acompanyats diuen doncs, de, que és una forma d'inici de la dísnia, patologies prèvies, inhalació de tòxics, antecedents eh, patològics. Signos de l'hectes, doncs, a vegades febre alta, perquè va acompanyant, no? inici súbit, estridor, eh, antecedents d'asma, cardiopaties, anèmies, malformacions congènites, antecedents d'inhalació de tòxics, ansiedat, Bé, tot això, d'alguna manera, nos va a indicar que el nen té problemes. Doncs, eh, sobretot, s'ha de valoració i les característiques serien els signos d'alepta que tenem, tenim, és el distrés respiratori, taquimnea, tiratge, nasal, la cianosis, febre alta, estridor, somnolència, antecedents, prematuritat, asma, la cardiopatia i malformacions congènites. Si la tos és húmeda, Se tracta amb una tos que mobilitza les secrecions i elimina les vies altes respiratòries. I la tos húmeda no s'ha d'eliminar, és, és més important que ser productiva. Si la tos és seca o irritativa, crea bastant incomoditat en el nen i la família. Recomendacions, rentar de nas, aspiració, secrecions, clàping, control de temperatura, de la humedat, evitar la sequedat ambiental, tractament postural, durant la son... Evita exposició del nen, o sigui, el que hem comentat abans, irritació de, de fum del debat, contaminació, el polen, la pols, ingesta muntament de líquid, aigua, llet, sucs, remeix eh, molts caseros, com la ceba, tallada amb, amb el cap, quan la... el nano se'n va dormir, va molt bé, aquest, eh, té un una cosa especial que desprèn que d'alguna manera ajuda el nano a no eh, atossegar val? el vapor húmedo també va molt bé després la secreció és la mucositat de les vies respiratòries altes en su gran majoria és un procés viral que a vegades l'edat escolar afecta als nens d'una mèrie de 5 vegades a l'hivern aquesta situació s'ha de diferenciar dels processos crònics, freqüents com són els casos d'al·lèrgia n'hi ha els que són asmàtics i això ho fan amb molt sovint. L'evolució d'un refredat passa per diferents fases, com potser una rinorrea acuosa, congestió nasal, inicial, un goteo retronasal, secrecions espeses, quan el pas dels dies a vegades eh, se torna a agudir aquesta tos nocturna i a vegades freqüentment provoca vòmits. A vegades el nano petit no sap atossegar, no sap mucar-se i què fer? Vomita. és una forma també de treure aquestes secrecions. I ja per acabar, les mesures més recomanades, la informació i explicació dels processos vindint-lo als pares, que és molt important, augmentar l'administració de líquids per assegurar una bona hidratació per la febre, agantar de nas, ensor fisiològic i aspiració, i conscienciar els pares perquè estimulen el nen a bucar-se. També aclarar als pares que l'autorització d'aquests processos han de ser simples, vull dir, no han de ser traumàtics. Vull dir, i sempre, com sempre diem, hem de valorar, no és el mateix un nano petit o lactant un mes, dos mesos, que un nano de cinc anys, sis anys, val? Vull dir, s'ha de valorar a nivell general, si el nano deixa de menjar, si té febre, si està molt irritable, un nano que es va llogar molt de cinc anys i està parat amb una cantonada, al que hi passa alguna cosa. Són coses que hem de valorar a nivell general. Un nano, sempre hem d'observar. Els pares són els millors observadors més que nosaltres perquè és que no s'explica. Pues el nano sempre es va velluga molt i ara està molt... I és el que ens, ens han cridat l'atenció i per això portem d'urgències. Moltes vegades no és la febre, sinó que vius aquí passa alguna cosa. No? Molt bé. I si teniu algun problema, doncs ja sabeu que podeu anar al nou CAP, que s'acaba d'inaugurar ahir mateix, que es troba al carrer Via Barsino, número 88. Exacte. Bon. Doncs allà trobareu a l'Anna Clara que si teniu algun problema amb el, amb el vostre nen o, o nena, doncs que tingueu la possibilitat de, de poder anar al cap perquè trobar-hi una, una solució. Molt bé, doncs Anna Clara, sí. moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Eh, desitgem un bon Nadal, feliç any nou. Igualment. i, bon I... Molt bé, doncs ens trobem en una altra ocasió que continuarem parlant de salut aquí en aquest programa i ara el que fem és una petita pausa però atenció perquè encara ens queda alguna cosa per fer com és eh, de comentar-vos algunes activitats que hi ha preparades per a aquests dies de Nadal això serà d'aquí moments, fins ara T'han dit que això és massa per tu que no saps, que no veus que això és massa per qualsevol T'han dit que és un risc construir aquest món apartat dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs tal com us l'informàvem tenim un sac ple d'activitats avui de referides al Nadal i ara si voleu doncs, el que podem fer és anar cap al centre de Sant Andreu. Allà trobem un taller familiar es diu Ara Nadal i es realitza al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. El Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer Arquimadas 930, us ofereix avui a les 6 de la tarda el taller Familiar Arabi Nadal, Tallir Familiar de Guarniments Nadalencs. Realitzeu els guarniments de Nadal més originals amb les diferents propostes que us oferim. L'entrada és gratuïta i cal una inscripció prèvia. Doncs sí, i també hem de dir que és gratuïta l'entrada per poder gaudir de la representació dels pastorets a l'agrupació Congrés L'agrupació Congrés en la seva secció teatral representarà fins al 8 de gener a l'escenari del carrer Alexandra Gali número 20, l'obra escènica tradicional als Pastorets La resta de representacions fins al 8 de gener es faran a les 11 del matí Els Pastorets són una de les tradicions catalanes més nadalenques, així que gaudiu-la amb els vostres veïns i cal recordar que l'entrada a l'obra és gratuïta abans hem parlat de la representació de, de l'obra de teatre dels pastorets a càrrec del, del, casol, del Casal Catòlic de Sant Andreu, però encara tenim més pastorets. I ara ens eh, n'anem cap, cap a la parròquia de Sant Pacià, on es representen els pastorets a càrrec del grup teatral Antifat. La parròquia Sant Pacià, el carrer de les Monges, número 27, us ofereix la representació de l'obra de teatre als Pastorets, a càrrec del grup Teatral Antifaz. L'entrada general de l'espectacle és de 5 euros. Bé, per tant, l'única representació dels Pastorets que és gratuïta és la que realitza al barri de Congrés Indiats. I ara doncs, podem gaudir d'altres activitats, com per exemple l'exposició Jocs Reunits al Centre Cívic de Sant Andreu, una activitat doncs, que, en anomenar-se Jocs Reunits, doncs, ja es dona compte de que és adreçat als més petits. Al Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran número 111, us ofereix fins dissabte una exposició amb el nom Joc Reunits, un repàs del que ha estat la darrera temporada de la factoria Sant Andreu i per això us presentem una mostra amb els treballs dels artistes que han passat per aquí els darrers mesos. Cada primer dissabte del mes convidem un nou artista que ens explica com i per què fa la seva feina. Podeu gaudir aquesta exposició avui i demà a les 9, de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 10 de la nit. També hi podeu anar també el dissabte, d'11 del matí, a 2 de la tarda... ...i de 5 de la tarda a 10 de la nit. I l'entrada és gratuïta. I atenció perquè hem massa estat parlant durant tot aquest mes... ...de la representació de l'obra de teatre Pinxa, però no mata... ...que amenitza els dijous fins al desembre al 7. Doncs precisament avui és l'últim dia, així que aprofiteu... ...per anar al Sant Andreu Teatre a gaudir d'aquesta representació còmica... ...de la mà del duo Floret, que estarà fins avui al Sant Andreu Teatre... I ara parlem d'una exposició de fotografies diu Sant Andreu en un clic i es realitza al Centre Municipal de Cultura Popular. El Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer Arquimades, número 30, us ofereix avui, demà de 5 de la tarda, a 9 de la nit, l'exposició de fotografia Sant Andreu en un clic, mostra de les fotografies presentades al concurs Sant Andreu en un clic, basat en la Festa Magia Sant Andreu de Palomar 2010. L'entrada a l'exposició és totalment gratuïta. I si us pensàveu que els joves doncs, no teniu el vostre apartat eh, dintre de la nostra agenda, doncs estàveu equivocats perquè aquests dies, eh, i concretament demà, es podrà gaudir d'un gran concert a l'Espai Jove Garcilaso. Demà a les u de la nit hi haurà el concert amb l'actuació de Patètics, Godfars i Drink Hunters. L'entrada és de franc. Aquest concert es farà a l'Espai Jove Garcilaso, al carrer Garcilaso, número 103. El correu electrònic és musica.garcilaso.com I encara podeu gaudir dels últims dies de l'exposició Buenos Aires Graffiti de Francisca Puig, que es realitza a la nau Ivanov. La fàbrica de creació de la nau Ivanov al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix cada dia, de 5 de tarda a 8 del vespre, l'exposició Buenos Aires Graffiti de Francisca Puig. L'entrada de l'exposició és gratuïta. Molt bé, i continuem repassant algunes de les activitats que realitzen els diferents barris de Sant Andreu. Hem de dir que continuar el Dia Internacional de la Violència vers les Dones, l'exposició itinerant Volem un univers per tu, un univers sense violència de gènere. El centre de formació d'Adults Pegaso, al carrer Segadors número 2, us ofereix aquests dies, i dins les activitats del Dia Internacional de la Violència vers les Dones, l'exposició itinerant Volem un univers per a tu, un univers sense violència de gènere. L'exposició podeu anar-la a veure avui de 10 del matí a 1 de migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. Demà, de 10 demà, 10 també, del matí... perdó, demà també, de 10 del matí a 1 de migdia, i l'entrada és totalment gratuïta. Molt bé, i també hi ha una mostra fotogràfica dins no Fotogràfico 2011 a la nau Ivanov. La nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix fins al 25 de desembre una mostra fotogràfica dins... O dins l'Autono Fotogràfico 2011. El comissari de l'exposició és José Lois Vázquez. I eh, si anem al Sant Andreu Teatre, el que veurem és la veritat de Teatre Cricracró a càrrec de la companyia Teatro Paraíso. Al Sant Andreu Teatre, al carrer del Neopàtria Número 54, us ofereix els caps de setmana i els dies festius de Nadal la representació de l'obra de teatre Cricre-Cró a càrrec de la companyia Teatro Paraíso. Els dissabtes, a dos quarts de de la tarda, diumenges i festius, a les 12 del migdia, podreu gaudir d'aquesta obra teatral. Un espectacle teatral i visual centrat en el món imaginari dels més petits i en la seva capacitat per abordar les preguntes essencials de la vida. A Cric Cracró, les preguntes i les imatges es donen, es donen de la mà, es donen la mà per esbussar poèticament el món. Els protagonistes, ell i ella, són uns habitants molt curiosos d'un espai poblat d'imatges i sons. Juguen a transformar-lo màgicament, construint un nou univers pròxim a la mirada de particular dels petits espectadors. La durada de l'obra és de 50 minuts i l'entrada general és de 8 euros i mig. Doncs repassem les últimes activitats que podem comentar-vos a dia d'avui, com per exemple la Mar de Nuesa, que arriba a la Nau Ivanov. També hi ha una exposició que es diu les puntes de coixí de l'oficial l'art, al Casal de Barri de Congrés Indian, l'entrada és totalment gratuïta. I ara parlem del Sant Andreu Teatre, que també us ofereix un espectacle de clown i cabaret adreçat als més petits amb el nom d'en a Ayukal. Al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria, número 54, us ofereix de divendres, a diumenge, inclòs amb estiva i cap d'any, la representació de l'espectacle de Clown i Cabaret Mirant a Yucali, amb la companyia Alba Serraute. Podreu gaudir d'aquest espectacle divendres 20, divendres eh, i 25 de desembre a les 11ó a les 9 de la nit dissabtes excepte 24 de desembre i 31 de desembre a les 9 iitja i també els diumenges excepte 25 de desembre i l'u de gener a les sis i mitja de la tarda i el 26 de desembre, el dia de Sant Esteve, i l'1 de gener, a les 8 de la nit. No hi haurà funció el 24 i el 31 de desembre. Doncs això el que realitza el Sant Andreu Teatrer. D'aquesta manera, nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, donar les gràcies a la Cristina Peniello, que avui ha estat a, a, amb nosaltres, i també al Carles... Mm... Sí, Marinario. Vale, doncs sí. <ríe> doncs això que ens, ens acomiadem tots vosaltres que passeu un bon Nadal un bon Sant Esteve i ens trobem en una altra ocasió fins ara adeu